Radiologos Logos. Glasul inimitale. Viați și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazele dumneavoastră sunt părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre soare și lumină. În ultimele două emisiuni am dezbătut numai perspectiva teologică despre luminătorii făcuți în ziua a patra a creației și rolul lor. Ce spune știința despre soare și lumină, Părinte Grigorie? Știința vede pământul format în urma soarelui și toate procesele de pe pământ influențate hotărâtor de soare. Formarea soarelui a putut începe odată cu formarea galaxiei Calea Lactee, adică acum circa 5 miliarde de ani, zice știința. Dacă amintim și faptul că bogăția în elemente grele a sistemului nostru solar este explicată prin formarea soarelui din resturile unei supernove, ne aflăm în fața primei inadvertențe. Supernova înseamnă dispariția prin explozie a unei stele mai vechi, care ar fi murit astfel după ce și-a trăit și ea miliardele sale de ani, evident. Dar steaua aceasta ar fi făcut parte din aceeași galaxie cu steaua nouă formată din resturile ei, nu? Atunci, cum se mai spune că galaxia Calea Lactee a apărut acum 5 miliarde de ani cam odată cu soarele nostru? Nu se poate nici susține că întreaga galaxie Calea Lactee lua locul unei alte galaxii în întregime dispărute căci nu ar fi suficient timpul înapoi până la Big Bang. Veșnicele contradicții între ipoteze separate pe care le-ați menționat ca proprii evoluționismului în general sunt exemplificate acum prin evoluționismul cosmic. În datele științifice descoperite despre Soare, putem găsi ceva care să sugereze că, așa fiind într-adevăr, nu ar putea fi astfel decât făcut de Dumnezeu? Răspunsul cere mai întâi să creâne sumar ce știe știința despre Soare? Ca mărime, se află între primele 10% din cele circa 100 de miliarde de stele din galaxia noastră. Mai exact, are un diametru de circa 1,4 milioane kilometri, adică de 109 ori mai mare decât cel al Pământului. Masa solară de 1,9 înmulțit cu 10 la puterea 27 tone este de 330.330 de, 330 de ori mai mare decât a Pământului și reprezintă 99,8% din masa întregului sistem solar. Ca volum este de 1,3 milioane de ori mai mare decât Pământul. Această diferență de mărime face ca gravitația să fie de 38 de ori mai mare la suprafața Soarelui decât la suprafața Pământului, deci un corp cu aceeași masă ar atârna de 1.444 de ori mai greu pe Soare decât pe Pământ. La suprafață, temperatura este de 5.800 de grade Kelvin, dar în centrul său este de 15 milioane de grade. Presiunea este de 250 miliarde de atmosfere în centru, iar densitatea de 150 de ori mai mare decât a apei. Descrierea a fost din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere chimic, ce se știe? Din punct de vedere chimic, se crede că ar fi alcătuit din 75% hidrogen și 25% heliu, metalele grele ne reprezentând decât circa 1 la mie. Cu acest combustibil, Soarele produce energie prin transformarea hidrogenului în heliu, cu un ritm de 700 milioane tone de hidrogen pe secundă, transformate în 695 milioane de tone heliu, iar diferența de 5 milioane tone de hidrogen sunt pierdute ca energie radiantă, în principal particule gamma, dar și energie luminoasă, fotoni, termică și vânt solar, adică un flux de electroni și protoni care, fiind încărcate electric, cauzează frumosul fenomen al aurorelor polare. În acest ritm al consumului, cât ar mai putea funcționa Soarele? Se estimează că încă 5 miliarde de ani. Părinte, cât din această colosală energie aruncată în spațiu ajunge pe Pământ? Ca să se vadă cât de puțină, spun că pe unitatea de timp pământul primește cam o jumătate de miliardime din toată energia eliberată de soare, ceea ce înseamnă, totuși, la intrarea în atmosferă, două calorii pe centimetru pătrat pe minut. Ca să se vadă cât de mult înseamnă aceasta, spun că toate rezervele de energie ale pământului actual sunt egale cu energia primită de la soare în trei zile. Din ce spuneți? Înțeleg că soarele pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor le-ar putea asigura toate nevoile. Cu prisosință, exprimând energia ca putere, pământul primește de la soare 170 miliarde de megavați-oră. Dacă am reușit să captăm unul la mie din ea, ar corespunde circa 30 kWh pentru fiecare locuitor al planetei pe timpul celor 4-5 ore de maximă însorire zilnică sau circa 50.000 de kWh anual pe locuitor, când tehnologiile actuale nu i-pot oferi omului decât 3.000. Dar pentru folosirea ei, cred că este esențială forma sub care ajunge această energie la noi. Desigur, doar ce o proporție mare din energia solară se află prin lungimea sa de undă în spectrul luminii vizibile, oamenii recepționează soarele, mai ales ca iluminator. Per total însă, numai 40% din radiație este vizibilă, restul este reprezentat de radiație ultravioletă, în proporție de 10%, și 50% radiație termică, adică cea mai ușor de captat. soarele să fie așa de important pentru viață? În primul rând, pentru că asigură tuturor formelor vii confortul ambiental, mai ales cel termic. În al doilea rând, pentru că prin mijlocirea plantelor devine sursă de energie pentru toată biosfera. Motorul vieții consumă, într-adevăr, energie chimică, dar este alimentat indirect de energia radiantă solară care prin fotosinteza plantelor ajunge energie chimică sub formă de hidrați de carbon care alcătuiesc 75% din biomasa planetei. Cam ce proporție de conversie energetică realizează fotosinteza plantelor? Deși se pare că numai circa 1% din energia solară ajunsă la sol se folosește în fotosinteză, este suficientă ca pe baza ei să se producă, în medie, pe întreaga biosferă, cam 470 de grame de biomasă pe metru pătrat. Această producție anuală de biomasă a înglobat în ea, însă, de opt ori mai multă energie decât tot necesarul omenirii la nivelul anului 2000. Impresionante cifre! Așa? Cât de puțin putem folosi din ce de Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile cu privire la asigurarea vieții noastre trupești prin energia din Creație, să ne imaginăm cu cât încă mai puțin folosim energia necreată, adică harul său pentru viața noastră duhovnicească, în baza căruia am putea face orice, iar noi trebuie să constatăm cu stupoare că nu putem face aproape nimic. Să revenim la un ton mai optimist. Părinte Grigorie, ceea ce ați spus arată importanța pe care Soarele o are pentru existența vieții. Și din cauza aceasta, știința nici nu este de acord că viața a putut apărea înaintea Soarelui. Am argumentat într-o emisiune trecută că se putea, deoarece lumina a existat înaintea Soarelui. Revin la prima întrebare a zilei de astăzi. găsiți în datele științifice despre Soare ceva care să sugereze că această condiție Ținec vanon am putea zice, pentru existența Pământului în forma sa actuală, este un dar al lui Dumnezeu, nu ceva apărut prin aglomerarea întâmplătoare a materiei după o mare explozie? Sfântul Vasile cel Mare găsește asemenea sugestii în finețea cu care sunt reglate raporturile dintre mărime, distanță față de Pământ și efectele asupra Pământului. Cu toate limitele științifice ale vremii, Insuflat de Duhul Sfânt, el scrie, Vezi cum el, Dumnezeu adică, a făcut căldura soarelui proporțională cu distanța. Căldura lui este așa reglată ca nici să nu ardă pământul prin exces, nici să-l lase rece și steril prin lipsă. Sublinează după aceea că mărimea soarelui, comparativ cu a pământului, este suficientă ca să-l poată și încălzi, nu numai lumina. Atrage atenția apoi că distanța față de Pământ este suficient de mare ca să nu mai conteze micile diferențe, și soarele să apară în orice loc de pe Pământ, la fel de mare și plasat aparent la aceeași distanță. Mi se pare că discută lucrurile într-un fel acceptat și de știința contemporană. Dar concluzia este alta. Sfântul Vasile zice: Recunoaște aici înțelepciunea lui Dumnezeu. Știința a ajuns să calculeze mai exact decât el lucrurile, dar le pune pe seama întâmplării între miliardele de stele și planetele lor. Ce spun calculele științei? Din punct de vedere al astrofizicii, Soarele nostru este o stea galbenă, deci între cele mijlocii. Dacă ar fi mai aproape de Pământ, cu numai 15% din distanța actuală, pentru a păsa aceeași mărime aparentă, condiție esențială pentru a avea același grad de iluminare a Pământului, raza reală a Soarelui ar trebui să fie cu 20% mai mică, ceea ce Iar reduce aproape la jumătate volumul. Și care este problema? Problema apare din faptul că luminozitatea variază cam cu puterea a patra a masei. Deci, acel soare ipotetic ca volum înjumătățit ar străluci de circa 16 ori mai puțin, devenind o stea roșie. Nu numai că nu s-ar mai îndepni condiția anterioară de a păstra gradul de iluminare, dar s-ar modifica spectrul radiației spre infraroșu și încălzirea pământului ar deveni excesivă. Se pare că am murit de căldură pe întuneric. Cam așa. Părinte, hai să plasăm soarele ceva mai departe, vă rog. Nu dispun de calcule în acest sens, dar o consecință o putem calcula chiar noi acum pe loc. Timpul de viață a unei stele în secvența principală a reacției de fuziune nucleară este inversul cubului masei stelare. Dacă îl mutăm ca și mai înainte cu 15% din distanța actuală mai departe, cum propui, ar fi necesară dublarea volumului și longevitatea i-s-ar micșora de 8 ori, redusă la circa 1 miliard de ani. Am avea în trecut doar 500 de milioane de ani din viața soarelui, adică insuficient pentru nevoile evoluționistilor. M-ați convins, soarele nu putea fi decât atât de mare și plasat exact acolo unde este. E închei citând un savant contemporan mai înțelept care spune, citez, Marele Arhitect pare să fie matematician, am încheiat citatul. Sfinția voastră, cu ce vreți să încheiați ziua a patra? Citând pe Marele Vasile, dacă soarele și luna sunt mari, aceasta este nu în comparație cu stelele ce apar mai mici, Căci la o foarte mare distanță, obiectele totdeauna pierd din mărime în ochii noștri. Am cheat și el citatul. Se poate înțelege de aici că stelele sunt plasate la distanțe egale pe o boltă de cleștar? Cred că nu. Concluzia. Numai ignoranța oamenilor de știință cu privire la scrierile patristice i-a făcut să aducă Bibliei. Reproșuri neîntemeiate.